натовп людей у формі, загнаний у обмежений простір, нагадував розбурханий волик. Усі вони, попри існуючу незавидну громадську думку, були грамотними фахівцями, і разом з тим нічим не відрізнялися від тих, що в сусідній залі теревенили, згадуючи глузливі анекдоти, про єдину звивину від Кашкета. Вони знали і могли якісно виконувати кожен свою роботу, але водночас хотіли їсти та святкувати, мали сім'ї і були заручниками системи, а тому реально уявляли ударну хвилю, яка прокотиться по їхніх головах у разі невдачі. Тимчасовий штаб влаштували за рогом у доволі просторому приміщенні обмінного пункту, вікна якого від сторонніх поглядів заклеїли рулонним папером. Тут мало зібратися виключно керівництво, проте тісньо вражало. Керуючих виявилося стільки, що тріщали стіни. Заносилися нові-нові стільці – Сто кілограмові тіла в пагонах та кроватках сідалися і ефективно поглинали кисень обмеженого простору. Викидаючи натомість алкогольно-м'ясні випори та розумні ідеї, не здатні перетворитися на реальну оперативну ініціативу, адже за невдачі ініціатива карається насамперед. Очікували приїзду фахівців з Центрального департаменту, який, звичкою продовжували називати главком для здійснення керівництва операцією. Тоді процес стане на свої рейки, і з'явиться можливість нормально працювати, чітко виконуючи накази. З'явилися перші журналісти, і оскільки сюди їм було зазь, Працювали вони переважно в торговельних залах у надії винешпорати бодай щось. Та нічого конкретного ніхто сказати не міг. Чутки ж у процесі циркуляції обростали новими елементами і трансформувалися в абсурдні навіть для сучасної преси факти. Людей же у погонах заклинило на єдиній фразі без коментарів. Валентин Велес виявився одним з перших представників потужної інформаційної структури, якому вдалося оперативно прибути на місце події. Усе випадок, інші розбіглися, а він просто не встиг. От і застала новина на роботі, і тепер кусаючи губи, він давав указівки оператору, панічно оглядаючись на всі у пошуках матеріалу. Там навіть говорити не схотіли. Воно і зрозуміло. Приховуватимуть і перекручуватимуть до кінця, як і заведено. Як війну на Сході, як останній Майдан, на порозі Європи стоїмо. Не можна нам погано виглядати. Куди прорватися? Оленка побігла по працівниках, але тут, вже охочих, вище голови. А хлопчики й дівчатка у синьо-червоних костюмчиках пікнути бояться. Знову ж, як і годиться, завтра копнуть підзад, чого потякав, і на вулицю шукати роботу. Той, хто підійшов і торкнув його з рукав, був у темній курці та кашкеті, проте у вилагах проблиснула та сама червона уніформа. З наступаючим! Бачу, ти тут самий солідний. Хлопець кивнув на громістку камеру. А вже ж! Повне відеострілянини, «Морда вбивці» і так далі. «Що дасиш?» Подих перехопило. Стояти тут тридцять секунд і мовчати. Рука велеса з телефоном смикнулася до вуха, набираючи головного. Хлопець тихенько відійшов у бік, відвертаючись до стіни. Тут і відбувся торг. Флешка перекочувала, до кишені журналіста. Оленко, все кидай, бігом до мене, матеріал в студію мухою. Генерал увірвався до штабу, наче буревій. Важко дихаючи, він вивергав гніву переміж із матюками, не розбираючи складу присутніх. Усе випало на голову начальника територіального райвідділку і не розбитий ні за що Мах Цеплюк, який продовжував координувати справи біля телефону, дорого б дав, аби побачити на власні очі цю картину. «Оце млядоклад! Оце результати!» «Кажеш, техніки працюють!» «Моя тринадцятирічна онука вже півгодини морду цього піддора роздивляється» І як він тут, у твоєму районі, народ мочить, а в тебе тільки техніки починають працювати. А сам ти його ще в очі не бачив. Очікуються результати. Даних від експертів хрин ти дочекаєшся. Інші чекатимуть. Якщо ця за годину не сидітиме в браслетах і власне гівно не жертвиме, ти його їстимеш, чи капітана, на самій задрипаній дільниці. Соковиті та колоритні тиради, наче каменепад, громадилися на голову полковника Сокотнюка, змушуючи інших здригатися, водночас дивуючись силі ніву та багатству генеральського лексикону начальник місцевого карного розшуку майор Демит, який на мить зазирнув до обмінника, втягнув голову в плечі і нишком майнув назад на місце злочину. Проте здивування у присутніх дещо поменшало б, якби ті, що знаходились поруч, могли здогадатися, що хвилин десять тому те саме майже слово у слово генералові спустили з горішнього кабінету, приймальня якого отримала інформацію від лейтенанта Цеплюка у належні терміни, а 13-річна онукка заступника міністра перебувала так само, де всі нормальні діти. Та зрештою процес пішов. Експерти роз'їхалися. Сформулювавши попередні висновки, чи не у банківському відділенні, їли очима картинки з моніторів, запускаючи фрагмент знов і знов, від чого кількість цінних ідей зростала у геометричній прогресії. Версія ж з огляду на особу одного із загиблих залишалася єдине. Замовне вбивство. Рештою жертв можна було знехтувати. Просто побічний ефект. Запаковні в чорні поліетиленові мішки трупи почали виносити і вантажити до машини. Народ пер через ланцюг охорони, зойкуючи та голосуючи. Журналісти, окрім Велеса, лізли по головах одне одного – Останній спостерігав здалеку. Висунувши мачту та зійнявши камеру не під стелю мало, оператор знімав не менш страхітливі кадри, котрі разом із щойно купленими, він чатимуть сенсацію, яку першим видасть в ефір його канал. І лише підозра, що все це не виключено, вже крутиться в мережах, створювала ефект ложки дьогтю. На виході, де стояла машина, пролунав нелюдський крик. Волала жінка. Чутки розлітаються швидко. Схоже, хтось із родичів загиблих. А отже слід – підійти туди. Напівзруйнована вежа зерносховища височила праворуч, і, пірнувши у хащі, Денис продерся до колишньої прохідної. З усього закинутого комплексу найкраще зберігся асфальт. Його неможливо вкрасти і вивезти, тому дороги на під'їзді та всередині, по яких не товкли колесами, виглядали незвичайно пристойними на тлі напіврозвалених споруд та захаращених узбіч. Елеватор наказав довгожити ще в перші роки незалежності. Пізніше, коли все, що можна, почали прибирати до рук, знайшовся господар і цьому об'єкту. Проте в таких людей іноді страшна доля який не позаздрив би навіть той, хто не купить і розваленої хатки в селі. Дмитра Гулея, нового власника споруди, бізнесмена великого калібру, застрелили через казино, на якому зійшлися інтереси впливових людей. У зерносховищі і знайшли за кілька днів трупи його дружини, Охоронців. Далі інтерес до цього об'єкта у тих, хто будував економіку молодої держави, надовго зник. Переводячи подих, він стишив крок. До призначеного часу залишалося 10 хвилин. Отже встиг. Тільки б Василь не виліз раніше належного. Ще пару метрів і він бачитиме прохідну. Все буде гаразд, адже для цього довелося пройти крізь таке. Машина їхала десь у глибині території. Звук двигуна кілька разів проскочив поміж будівель, і стало тихо. Хто це ще тут? Треба таких накладок. Кому заманулося в ці нетрі? І, роблячи останні обережні кроки, він поступово починав розуміти. Спізнився. Василя не було, біля прохідної нікого, а сказано стояти на видному місці. Отже, це їхня машина, чорти! Сніг на дорозі зараз би стався в нагоді. Тоді легко з'ясувати, куди поїхала автівка. Проте зима запізнювалася, обіцяючи непоказний новий рік, ніби праворуч. Але так могло відлунювати і від стін споруд. Хай воно все провалиться. Денис біг центральною дорогою, притискаючись до одного боку. Далі пішли розгалудження. Ну, де? Машина ж не голка. Скільки тут закутків? Він здивувався, ніби перебував уперше на території загод зерна і клинучився на світі, нісся далі. Там, де начебто було нікого. Дихання переривалося і, зупиняючи час від часу, щоб прислухатися, Денис розумів, що може, не почути, тим паче, якщо вони затягли хлопця кудись усередину. А якщо це не вони? Якщо Василь зараз, як і домовлено, рівно о виліз зі схованки і стоїть на прохідній. Але ж тоді пацан мав бачити брата, який забігав на територію. Звук долинові здалеку, і це був чийсь вигук. «Де? Ну?» Він метнувся ліворуч і нарешті побачив машину, що заїхала під навіс. Відкриті дверцята вказували на те, що їм урвався терпець. А от тепер почулося по-справжньому. Василь волав не своїм голосом через затулений рот. Звук був такий страхітливий і характерний, що Дениса пересмикнуло, і думка про те, що він отак само різатиме на клапті власноруч останнього із зав'язаним ротом, перекрила геть усе. Вони стояли спиною до вхідного отвору, обидва схилилися над нещасним, і той, хто виглядав кремезнішим, тримаючи Василя за волосся, буквально скручував йому голову. Рот хлопця було заклеєно скотчем, і він намагався видавати звуки через ніс, від чого волосся стало сторч у будького. Сліпа людь накрила з головою, і Денис вже не тямив, що робить, коли вихоплював за спини зброю і пересмикував затвор. Ще, не відпустивши жертву, обоє одночасно озирнулися вочевидь, розуміючи, що станеться далі, коли такий знайомий звук ріже вухо. Викинутий з патронника набій ще не встиг глухо дзенькнути по бетоні, коли жах скував Денисову свідомість ще більше, аніж у тих двох. Що він робить? За усіма цими непередбаченими поворотами йому геть чисто Відібрало розум. Набій глухо стукнув і покотився, Адже завчасно сидів у патроннику. А що ж залишилося там? Відчуття повної некерованості подій, Яка почалася ще у нірвані, Допомогло швидше натиснути на спух. Бабахнуло луною по стінах і, кремезний зашпортавшись, хапанув ротом повітря. Руки цілили самі, адже свідомість за ними вже не встигала. Денис не побачив, куди влучила куля, проте підстрелений впав на руки і, намагаючись лізти рачки, заорав носом. Рука іншого смикнулася до в кортки. Усе вирішувала мить, коли у свідомості Дениса один за одним блимали повтори моменту, як патрон падає на підлогу. Це був момент істини усього його життя. Чи є там, бодай, ще один? Він натиснув гачок першим. Ворога вдарило в груди, і він завлився на дзенькнувши, Витягнутим пістолетом, вистрілити якому, вже не судилося. Є Бог на світі. Вочевидь, це був якийсь особливий специфічний Бог. І він продовжував, попри все, берегти і захищати того, у чию звичку війшло забирати людське життя. Ледве тримаючись на ногах, Денис закляк на місці. От і все. Вдалося проскочити і цього разу. Його нудило, і жахлива слабкість розливалася по кінцівках. Ще кілька зусиль. Взяти себе в руки, вискочити з цієї прірви. А далі сьогоднішня гора трупів нехай приведжується хоч щоночі. Геть звідси. Василь так і сидів на бетоні, очманіло, розтираючи шию, і від його схлипів шмат скотча, що звисав зі щоки, лопотів, наче прапор на вітрі. «Все нормально, підйом, ну?» Денис зробив крок і нахилився до брата. Перший кремезний зарухався на підлозі і підтяг коліна до живота. Стогін, схожий на гарчання, вирвався з його грудей, і рука полізла до кишені. Чорти! Втім, от і момент, який марився заздалегідь, виціливши голову, Денис чекав. Зараз буде погляд. о той останній. Він натиснув на гачок, Клацнуло дзвінко і підло. Аж ось коли. Це була мить повністю звільнена від жаху і невпевненості. Межа, коли здавалося, все позаду. Кремезний, спираючися одну руку, іншу спрямував обіг Дениса. Бабахнуло ще гучніше, і одразу гострий біль вдарив у живіт, від чого попливло перед очима? У голові на мить запаморочилося, і лише крики веселя привели його до тями. Ворог заколзав рукою і знову заорав обличчям. Впавши на бік, Денис дотягся до патрона. Чомусь здалося, що це швидше, ніж витягати з кишені нову обойму, про яку годилося б згадати раніше. Жахливо слабкість розливалася в тілі, а кожен рух спричиняв неймовірний біль. Порожня обойма впала на підлогу. Пальці з зусиллям запхали набій на місце, і ось нарешті клацнуло. Ворог знову піднімав голову, спираючись тепер вже на обидві руки. Він таки звів ще раз очі. Те, що це дійсно останній погляд. Денис чітко розумів, вганяючи кулю у його чоло. Припинивши рюм сати, Василь безпорадно лазив по бетонні. Розуміння, що брат живий, не дозволяло йому вибігти зі сховища і дриманути світ за очи. Денище більше підібгав ноги і запхав пістолет до кишені. Він із зусиллям відліпив скроню від підлоги. «Васю, там машина стоїть. Візьми стволи обидва». Тремтячими руками Василь позбирав зброю і схилився до брата. «Рвемо звідси, поможи». «Куди?» – не зрозумів той. «Подалі. Сховатися, пам'ятаєш? У глимарях хата від баби любуних і залишилася. Ми у підвал лазили глибоко. Ніхто не живе. Та вона розвалилася давно, напевно. А ти коли був? Років два. Ще стояла. Там на відлупі нікого нема. Машину спалиш потім. Поїхали». «Куди?» «Діньку, тобі ж до лікаря треба, заткнися, придурку!» Позбиравши убити гроші та телефони, Василь допоміг йому підвестися. Денис ішов напівзігнутий голос на стоночі Лягти і вкритися. Це було єдиним його бажанням – вкритися з головою і заснути. Біль менеться, якщо впасти і заплющити очі. Більше він ні про що не думав. Машина тихо під'їхала до краю глимарів, і, сходивши на розвідку, Василь перетяг брата до підвалу на піврозвалної хатини. Там було тепло. Намостивши соломи, влаштував його в кутку і накрив одежиною, що знайшлася в чужому авті. За роки, проведені вигнанні, Денису довелося багато, що скуштувати, у тому числі і приємних речей. Проте ніколи б не спало на думку, яке задоволення може бути від однієї лише можливості знайти зручне положення для тіла і тепло вкритися. В голові поморочилося, і язик не слухався, коли вказував Василеві, куди відігнати машину і як сховати зброю. У трофейній автівці знайшлася пляшка віски. Притримавши рукою, Денис насилу ковтнув кілька разів. Тепер вже голова впала, і очі заплющилися остаточно. Залишилося єдине бажання, щоб ніхто не чіпав. Не тямлячи, що робить, Василь кинувся виконувати настанови брата. А коли повернувся, Денис вже не дихав. У полковника Центрального департаменту поліції Бакули дико боліла голова. Мало сказати, боліла, вона просто репала, і найменший рух спричиняв нову хвилю болю. Навіть ляскання долоною по столу віддавало туди, роблячи життя неможливим, не кажучи вже про роботу. «Женю, чуєш? Поміряй мені тиск!» Власний голос луною віддавався в черепній коробці, Викликаючи спазм. Дружина засикала грушею апарата. Як відчувала я, не варто. Навіщо згодилося? Кінчишся тепер на цій роботі. Усе внормується, не додавай, що там. Тиск не зашкалював. Дивина, та й годі. Чого ж воно тоді? Тримаючи двома пальцями пігулку, він потягся до склянки з водою відчуття що усе так невчасно було прикрім тепер доведеться звикати до того її я казала я казала зітхнув доволі тяжко дружина справді не раз просила подумати коли відкрився цей шлях на гору з'явилася своя людина в міністерстві Портфелі у нас міняються швидко. Не зумів догодити копняка під дупу. Що забовкнув твоє, далі вибач. Отже, протекція ненадовго. А посаду важняка при главку – не хрін собачий. Ситуація, що називається вабанк. Зараз або ніколи. П'ятдесятка на носі з одного боку – чи начебто й не вік, а з іншого, і іншого моменту вже не буде. Аргумент, що обої дітей навчатимуться в столиці, виявився для дружини вирішальним. Та легко сказати переїзд. Чотири наступних місяці були суцільним жахом. Структура переходила на європейські рейки». З нової роботи не вдавалося висунути носа, і перспектива купівлі-продажу або обміну квартири дедалі відсувалася. Долар лихоманило. Після відкатів за посаду утворився фінансовий провал. Тому дружина досі залишалася на місці при старій роботі, а він жив у столичній зйомній квартирі на околиці, заспокоюючи її по телефону, що отого тут все влаштується, хоч сам вірив у це дедалі менше. Ще позавчора старший слідчий Центрального поліційного департаменту не конче сподівався, що Новий рік вдасться зустріти вдома, та доля змилувалася. Принаймні так здалося. Але, як виявилося насправді, Лише для того, щоб удосталь поглузувати з нього, і коли задзвонив сам, усе обірвалося всередині. «Ох, невітання!» – обіцяв цей напис на табло телефона. Так і сталося. Запитавши, чи вдалося відсвяткувати вдома керівник структури, порадував терміновим відрядженням не будь-куди, а до рідного міста, де й перебував полковник Бакула у цей момент. На нього вішали розслідування надзвичайно резонансної справи, масового розстрілу у виставковому центрі Нірвана, про яке поки що ні сном, ні духом. І слухаючи начальника, слідчий відчував порожнечу в грудях, а водночас прикрість пов'язану аж ніяк не з кількістю тропів. Загальні образи ситуації в цілому його уява окреслила на диво швидко. Ось де й перерветься несподіваний злет. Наказ про його керівництво завтра підпишуть на горі. Можна вважати, що він уже підписаний, так сказали. І не дивувала обставина, що найвище керівництво заради цього перервало святкування. Адже тепер є центральна особа, з якою невдовзі питатимуть.